Розділ 24. Хвороба, сни і дійсність. Чого вони всі такі хороші? Я прохворів понад два тижні. Вже потім Павлуша мені розказував, що коли він привів медичку, він дуже довго не міг її знайти, бо потерпілих розмістили по всьому селу, і вона моталася з кутка в куток. То я лежав, розкинувшись на постелі, червоний як мак, і від мене жаром аж пащило. Медичка одразу сунула мені термометра під руку. Було сорок і п'ять десятих. Я був без пам'яті і весь час повторював. «Хай вона згорить! Хай вона згорить! Хай вона згорить!» А хто вона? Невідомо. Я-то добре знав, хто, але, звісно, Павлуші нічого не сказав. Прийшов я до тями лише на третій день. У хаті було так ясно, світло і тихо, як буває тільки під час хвороби, коли на ранок спадає температура. Перший кого я побачив, був дід. Він сидів на стільці коло мого ліжка і куняв. Мабуть, він сидів з ночі, та тільки-но я вирухнувся, він одразу ж розплющив очі. Побачив, що я дивлюсь на нього, усміхнувся і поклав шкарубку жилаву руку мені на лоба. «Ну що, синку, відряпається. Полегшало трохи, милий, а?» Це було так незвично, що я мимохітю усміхнувся. Дід з роду не казав мені таких слів. І рука ця, чи не вперше за все життя, торкнулася мого чола. Здебільшого вона торкалася зовсім іншого місця і зовсім не так ніжно. Батьковій матері завжди було ніколи, і виховував мене дід. Виховував по-своєму, як його колись у дитинстві ще за царату виховували. Я, звісно, виступав проти такого виховання і доводив, що то дореволюційний жандармський метод, засуджений радянською педагогікою. Але дід давав мені потиличника і казав, «Нічого, нічого, зате перевірений. Скільки великих людей ним виховано. І мовчи мені, сатана, бо ще дам». А тут, бач, синку, милий. Почувши дідові слова, з кухні вибігла мати. «Синочку, любий!» – кинулася до мене. «Краще вже, правда?» Вона притулилася губами до моєї скроні. Мама завжди так міряла температуру і мені, і яришці, і завжди вгадувала з точністю до десятих. «Тридцять шість, не більше. Ану, помірій!» Вона сунула мені під пахву термометр. І спальні зашльопав босими ногами батько, заспаний, скуйовджений, у самих трусах, тільки прокинувся. На обличчі його була розгублена усмішка. «Ну, як, як? Ого, бачу! Видужуєш, козаче, бачу!» «Та цить! Розкричався!» – гримнула на нього мати. «Від такого крику в нього знов температура підскочить!» Батько одразу втягнув голову в плечі, на підійшов до ліжка і, схилившись до мене, пошепки, сказав. «Вибачай, то я від радості!» Я усміхнувся. Вперше в житті не яв тата, а він у мене просив вибачення. Ну, як там затоплені?» – спитав я, і сам не впізнав свого голосу. Такий кволий, ледь чутний він був, наче з погреба. «Та нічого, все гаразд. Вода вже спадає. Люди починають у хати повертатися. Все гаразд». «Жертв нема?» Та, слава Богу, обійшлося. Люди всі цілі, так дехто подряпався, попростуджувався, а серйозного нічого. Трошки тільки худоба постраждала. Та й то небагато. В кого коза, в кого підсвинок, трохи птиці. А корови всі порятовані, і добро. І все завдяки солдатам. Хай їм сонце світить, стряла мати. Якби не вони, хто знає, що би було. Та, техніка тепер в армії могуча, мовив поважно дід. І кажуть, «Тож ти їх привів?» Мати ніжно поклали мені руку на чоло. «Не знав я, що такого сина геройського маю!» Наче з трибуни сказав тато. «Та!» Я отвернувся до стіни і відчув, як сипануло мені жаром в обличчя, аж сльози виступили. Все говорилося ніби щиро, але голоси в батьків такі вже були лагідні, аж надто. Такими голосами з каліками розмовляють, з нещасними. «Це вони тому, що я хворий!» Дідка хикнув і сказав. «А друзяка твій учора цілий день просидів тут біля тебе. І не їсть нічого, аж схуд. От побачиш, зараз прибіжить!» «Спасибі, діду! Мудрий ви! Знали, що сказати! Як вивести мене з того стану незручного? Знали, чим радість мені зробити!» Мати витягла в мене з-під пахви термометр. «Тридцять шість і один? Що я казала? Тепер уже піде на поправку. А як ніжка, болить?» А я й забув зовсім про ногу. Ворохнув нею. Болю майже не було, тільки відчув, що вона туго забинтована. «Слава Богу, нема перелому. Вивих і трохи зв'язки. Медичка сказала, що через два тижні у футбола гулятимеш». Рипнули двері і над клямкою виструмилась розпатлана, незачесана ще голова Павлуші. Обличчя спершу витягнуте, непевне якесь, а потім враз розпливлося в усмішці. Здрастуйте, можна? — Та заходь, заходь, чого там? — усміхнулася мати. На поправку пішло. — Я ж казав, я ж казав, що сьогодні краще буде. Павлуша підійшов до ліжка. Він аж світився весь радістю і привітом. — Здоров, старик, ну як? «Нічого!» – усміхнувся я, тамуючи радість. І замовкли обидва. При батьках розмова не клеїлась. «Ой, у мене ж там молоко!» – сплеснула мати руками і побігла у кухню. Батько пішов у спальню одягатись. Підвівся, з стільця й дід. «Ну, балакайте собі, старики! А я, молодий, до праці піду!» І почовгав у двір. Сідай, чого стоїш?» сказав я Павлуші, і він сів з краю на ліжко. Він сидів і мовчав, тільки усміхався і раз у раз підморгував мені. І я мовчав і усміхався. Я відчував, що я повертаюсь звідкись здалеку-здалеку у знайомий і рідний мені світ, наче з далекої важкої мандрівки додому. І рідний мені цей світ головне тим, що у ньому є Павлуша. Оцей от керпатий з облупленим носом Павлуша, в якого так смішно стирчить на маківці волосся. Невже могло статися так, що він міг не бути більше моїм другом? Це було б просто жахливо, незбагненне. Я не знаю, що б тоді було. — Ну, як там? Розкажи, — сказав нарешті я. — Ну, як? Нічого, все гаразд, тільки й балакують усі, що про тебе. Кого не зустрінеш? Як температура, як нога, як і пульс. Хоч бюлетень про твоє здоров'я вивішуй, як прем'єр-міністр. Таким знаменитим став, що й куди там. От іменно, більше нікуди. Ну, точно я тобі кажу. Все село вже знає, як ти солдатів привів, як ти листий врятував. Баба Мокрина день і ніч за тебе Богу молиться. Та що, баба Мокрина? Отець Гоха у церкві за тебе молебень служив. Та ну тебе... Чи толком розкажи, як там? Ну, слово честі. Хлопці заздрять тобі несамовито. Карафолька аж зелений ходить. Він теж так старався у герої вийти, так старався. Аж черевики десь у воді загубив. І ставника сам собі під оком поставив. Десь у подвірок гецнувся від ентузіазму. А Коляка Кагарлицький свою курточку нейлонову заграничну, знаєш, розпанахав зверху донизу і навіть оком не зморгнув. Отак у розпанаханні до самісінького вечора таскав людські речі. А Антончик ледь не потонув. Він же, знаєш, плаває поганенько, а поліз у кошар, у вівці Мазниченкові рятувать. Такий, знаєш?» Павлуша глянув на мене і затнувся. «Ну що ж, молодці хлопці!» – зітхнув я. «Взагалі-то молодці, звичайно. Я й сам не думав. Але, Але всі вони пігмеї проти тебе, точно?» «Думаєш, хтось із них отак пірнув би у затоплену хату через вікно? Ні за які бублики!» «Та що?» «Ага!» – криво усміхнувся я. «Ну добре, а як там взагалі?» «Взагалі нічого, порядок. Життя нормалізується, як пишуть кореспонденти. Відновлюються комунікації, відбудовуються пошкоджені об'єкти, підприємства і установи працюють нормально – і сільмах, і перукарня, і лазня». Незважаючи на стихійне лихо, колхозники артілі вчасно приступили до роботи. Вийшли на поля і ферми. Коротше, в боротьбі зі стихією радянські люди перемогли. Єдине, що нема ще електрики. Але солдати докладають всіх зусиль, щоб у хатах знову засяяли лампочки. Взагалі, я тобі скажу, хто такі молодці, так це солдати. Як вони працюють, ти бачив, сила? Без них я навіть не знаю. Якби не вони зі своїми машинами... Ти навіть не знаєш, який ти молодець, що їх привів. Просто, просто ти можеш вважати, що ти врятував село. Абсолютно. Та йди ти, і без мене їх би отак викликали. Секретар райкому при мені дзвонив уже полковникові, так що... Ну і що? Однак ти їх привів. Ти? А хто ж? І чого там скромничати? От любиш ти скромничати. Я усміхнувся. Ех, Павлушу, мій дорогий, подумав я. «Що це ти говориш? Я люблю скромничати». От іменно. Вже що-що, а скромничати ні я, ні ти не любимо. Це всі знають. Швидше навпаки. Але я не став з ним сперечатися. Мені так було добре, що то він сидів на ліжку і балакав зі мною. Так було радісно, і я боявся, щоб він не пішов. А він ніби прочитав мої думки, бо подивився, винувато-винувато, і сказав. «Ну, я піду, мабуть. Тобі спокій потрібен». «Та посидь, чого там?» – стрепинувся я. «Та я посидів, звичайно. Але ми, знаєш, домовились». «Ну, йди», – сказав я тихо і приречено. «Та ти не ображайся. Я ще забіжу. Ти, головне, відпочивай. Добре їж і видужуй. А я, бо там, знаєш, ще все-таки... Ну, бувай!» «Бувай!» – через силу усміхнувся я. «Вітай там, хлопців!» І відчув, як щось у горлі заважає мені говорити, наче галушка застрягла. «Я ще до обіду забіжу обов'язково!» Бадьоро вже з порога гукнув Павлуша і побіг. Він навіть не сказав, з ким і про що він домовився, і що ж там все-таки. Значить, ясно, з ким. З нею. Побіг її порати. Ех! А чого обов'язково її? Може, і не її зовсім. «Що, нічого зараз робити в селі, чи що? А ти хотів, щоб він біля тебе нянькою сидів? Побіг собі хлопець у справах якихось, а ти вже розкис. Ковтай, ліки і не мороч голови. Цікаво, а ти б сидів біля його ліжка? Згадай, як ото яришка хворіла, і мама просила коло неї посидіти. Як ти нудився? От не видумуй. Не видумуй. Не виду. Зненацька ліжка моя хитнулося, м'яко зрушила з місця, і попливло, гойдаючись до вікна. Я не здивувався, не злякався, тільки подумав. Видно, і нас затопило. А від мене приховували, не хотіли хвилювати, бо хворий. Тому і Павлуша побіг рятувати батькову бібліотеку. У них же стелажів з книжками на дві з половиною стіни. Поки всі винесеш. Ліжко моє випливло крізь вікно на вулицю. Навколо вже не видно було ні хат, ні дерев. Нічого, крім білої пінистої води, з краю в край. Білої, як молоко. Я спершу подумав, що то туман стелиться так низько над водою. Але ні, то не був туман, бо видно було далеко до самого обрію. То була вода така біла. Раптом я побачив, що у воді, погойдуючись, пливуть великі бідони з-під молока. І зрозумів. Залило молочну ферму і повивертало бідони, і це навколо вода, змішана з молоком. Але чому моє залізне ліжко не тоне? І одразу прийшла думка. У мене ліжко-амфібія, військового значення, і це тому, що в мене мати – депутат. Усім депутатам видають такі ліжка. Білі хвильки хлюпочуть коло самої подушки, але не заливають її. Ну, звичайно, це молоко. Причому свіжісіньке, парне, я вже гостро відчуваю його запах. І раптом чую голос матері. «Випий, синку, випий молочка!» І зараз голос батька. «Він заснув, не буде його, хай!» Але я вже прокинувся, розплющив очі. Я випив молока і знову заснув. Коли я прокинувся, був уже обід. Я пообідав, з'їв трошки бульйони і куряче крильце, полежав, і знову заснув, і спав так до ранку.